Biografii Memori Biografia unei capodopere Rui Blas de Victor Hugo Scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu Paris, 2 ianuarie 1833 În faierul teatrului de la poarta Saint-Martin se citește pentru prima oară piesa în proză lui Gretia Borgia, scrisă de Victor Hugo, în numai câteva zile. Admirabil, admirabil, domnule Lometre! Oh, domnule Hugo! Sunt încântată și emoționată. De mult, o primă lectură a unui rol nu m-a subjugat între atât. Mărturisesc lucreția Borgia pe care o interpretez, m-a sedus. Deci, pe dumneavoastră, distinsă doamnă, să seduceți și publicul. De altfel, domnilor și doamnelor, cred că e momentul să vă spun că socotesc un privilegiu să-i am interpreți principali pe o răsfățată a succesului, doamna George, și pe un prinț al dramei, domnul Frederic Lometre, oh, într-o distribuție mulțumesc. cuprinzând și atâtea alte nume de rezonanță, de la Fos, uh, Provo, Chiri, Montval, uh, Chilly, Monval De Chili, Tournant, Auguste, uh, Sere, Viso, unii dintre dumneavoastră mi-au făcut onoarea să accepte cu bunăvoință Chiar partituri mai puțin generoase Vă mulțumesc și mă înclin în fața artei dumneavoastră Domnule Iugo, da, ați uitat-o pe domnișoara Julie Drue, <gătă -i> <gătă -i> A, Da, Da, da, aveți dreptate, domnule director am comis o impolitețe, iertați-mă, dumneșoare. Vă rog. Sunt convins, însă, cronicele de după spectacol vor îndrepta stângăcia autorului. Ah, da, da, da. Mai tânăra noastră colegă se va face remarcată în rolul prințesei negronite. Desigur, de Frederic, tinerița și frumusețea înseamnă mult pentru actriți. Mai Dar înțeles greșit, draga mea. Eu vreau să da, spun și că... nu e mai puțin adevărat, Juliet. Că rolul acesta secundar ți se potrivește de mine Sunteți prea bună, doamnă Remarc încă o dată generoasă dumneavoastră colegialitate Ui, d -a, d -a, d -a, La drept vorbind, Prințesa Negroni nu este tocmai un rol secundar Ci mai degrabă o, o apariție De aceea mă bizui numai pe farmecul și talentul domnișoarei Juliet A? Ca să-i dea consistență în acestui rol Am dorit acest rol, spuneți-i secundar sau apariție Sau cum doriți și sunt bucuroasă să-l joc, fiindcă nu există rol mic într-o piesă de Victor Hugo oh, Prețioase cuvinte valorând cât cele mai elogioase cronici Nu le voi uita vreodată, vă promit da. Domnilor, dar nu continuăm lectura Da, dar... da, ajunsesem la actul 3 da, da. mai la scena din Palatul Negron Da, da, da Închipuiți-vă o sală magnifică Unde benchetuiesc șapte seniori și șapte fete frumoase tinere Clinchetul cupelor ciocnite se împlădește cu hohotele de râs. Apare Princesa Negroniei. Frumusețea ei e tulburătoare. O întâmpină contele Mafio Orsinii, cu care schimbă câteva cuvinte galante. Dar să citim acest pasaj. De aici, vă rog. Deci, contele Orsini. Da. Doamne, numai prietenia nu va împlini vreodată o inimă. Doamne, atunci ce -o poate plini. Dragoste. Oh, conte. Aveți mereu dragostea pe buze. Și dumneavoastră în ochi, prințesă. Da, și dumneavoastră în ochi, prințesă. În acest moment, spun mărturiile timpului, ochii lui Hugo și ai interpretei se întâlniră au înțeles într-o străfulgerare a minții și a sufletului că sunt destinați unul celuilalt. Victor Hugo avea 31 de ani, iar Juliet Drouet, 27. Peste ani, Victor Hugo avea să scrie, Din acea zi, frumusețea ta strălucește asupra vieții mele și sufletul tău asupra morții mele. Desigur, Juliet Drouet ar fi fost dată uitării în timp, fără dragostea lui Victor Hugo. După cum este evident că faima lui Victor Hugo ar fi deinuit și fără existența Julietei Drouet. Dar influența exercitată de această femeie, dotată cu o minte deosebită și un suflet ales, asupra vieții, caracterului și opere lui Hugo este considerabilă. În urma unor decepții sentimentale, Victor Hugo traversa la începutul anului 1833, o criză profundă de solitudine și tristețe, oglindită cu fidelitate în versurile melancolice, încărcate de regrete din volumul Frunzele toamnei, pe care tocmai îl scrisese. Întâlnirea autorului Lucreției Borgia cu interpreta prințesei Negroni îi restabilește echilibrul sufletesc. Prin pasiunea fără rezerve a tinere actrițe, entuziasmului Hugo renaște, geniul său capătă noi forțe creatoare. Lirismul lui se transformă, devine mai puțin abstract, mai puțin convențional Capătă un plus de ellocvență fiind mai adevărat și mai uman Îndrăgostitul și poetul îi închine omagi vibrante iubitei și muzei Ceea ce mă liniștește sau mă tulbură Ceea ce mă face trist sau din voios Ceea ce luminează nopțile, ceea ce mă însoțește ziua în plimbările mele În strădaniile mele, în visurile mele este gândul tău, Juliet, este ideea că tu te afli acolo, că mă iubești și mă aștepți. Dacă sunt inspirată, ție ți-o datorez, adorata mea. Pentru Juliet Drouet, în dragostea sa nemărginită, niciun sacrificiu nu îi se pare prea mare. Renunță la viața mondenă și luxoasă, acceptă anonimatul. Existența nu-și mai are vreun rost pentru ea fără idolul său nu mai trăiește decât pentru acele clipe pe care el poate să le smulgă creației, gloriei. În toamna anului 1833, Victor Hugo compune o nouă dramă, Maria Tudor. Unul din rolurile principale îi este destinat Julietei Drouet. Din nefericire, partenera sa e tocmai doamna George, protejată a ducelui Dorlein. Aceasta montează o savantă cabală și, la premieră, Juliet, timorată, de-abia va fi în stare să-și murmure replicile. Un fiasco. Hugo încearcă să o încurajeze, cu argumente în mod evident dictate de inimă. Probabil, în aceste momente, și Juliet intuia că talentul nu este pe măsura frumuseții, dar încă nu se hotăra să renunțe la teatru. În primul rând, ca să nu-i devine scriitorului o povară, obligându-l să-i asigure existența. Și apoi Juliet dorea atât de mult să joace În piesele lui Victor Hugo Dar nici la prima următoare Angelo, tiranul Padovei, Piesă scrisă în 1835 Numele ei nu figura pe afișul Comediei franceze Hugo nu știuse sau nu putuse Să o impună nici pentru rolul tizbiei Nici pentru acela al Catarinei Totuși, cupa amară A decepțiilor profesionale Juliet încă nu o băuse până la fund În adâncul sufletului Mai spera suntem în 1838 și, iată, Victor Hugo se pregătește să scrie Rui Blas. Ah, în sfârșit, iată-și, penurie! Am întârziat-a și mă da, o atât de bun să mi luați luat asta din brațe. Acum scap cărpe. Hai, hai, hai, hai te-o Atât hai te rog așa. greu, aternă greuștiința, șal, spui. Ia care și tu 14 volume de asta și o să vezi. Atunci de ce nu l-ai pus pe birjaș să-l aducă până în casă? Oumește o fil gotie, să răsă asemenea rarități pe mâna orcoi. nu nici vorba, Chiar așa? Cum de am putut spune o nerozie atât de mare. Păi degeaba ești tu administratorul bibliotecii Arsenalului. Știi ceva? Nu-l mai nu mai Îți mulțumesc. Atât, aș mai vrea să întreb cum de te-ai îndurat să le scozi din bibliotecă și să a, le aduci aici? Dacă Victor mi l-a cerut. Mă rog, pe un altul l-aș fi refuzat categoric. Fie el și ducele de Orlean. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dar ia să vedem despre ce e vorba. Ah, da. Situația prezentă a Spanii de abate de veraj. Amintiri... De la curtea Spaniei de doamna Dolnoa Iar asta? Lasă, asta... lasă-le, să... lasele spun eu Sunt cele mai interesante lucrări spaniole și franceze Despre istoria și moravurile spaniei le am mai studiat el odată când scria Da, ala da, ala da, ala da, da, da, da Însă acum vreau să-mi reamintesc anumite amănunte Și mai ales să studiez fapte și evenimente De la sfârșitul secolului 17 și începutul secolului 18 Ca să scriu un roman? Uh, nu, nu o piesă. o piesă Dar spre deosebire de Hernani Vă aduceți aminte seara premierei cine ar putea uita 25 februarie 1830 Venisem în sala comediei franceze cu 5 ore Înaintea spectacolului Toți membrii cenacului romantic erau acolo David Angers și Achille de Veria Dumas și Musee Vigny Roblen și Charles și, și alții Tineri aprici hotărâ de desfidem Pe toți cei care se încăpățânau Să vadă în tragedia clasică o formă perfectă de teatru Disprețuindu-ne gândurile și creația refuzând artei dreptul de noiere, ah, ce tumult, ce fervescență domnea în sală, când cântam cu toții la Marsez, la Carmaniol și la Strigătul moarte perucilor răsuna de pretutind. Îi recităm în cor și baladele victorii. Lansam citate din faimoasa ta prefață la Cromwell. Ce succes avut anii, ce Publicul a ascultat totul, a simțit, a aplaudat totul, câștigase bătălia. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Franța, tragedia clasică, structurată rigid pe temeiul unității de loc, de timp și de acțiune, împotmolită în conveniențe, încerca să mai suscite interesul de altădată. Teatrul Stavina se simțea nevoia unei noi forme dramatice, dar tragedia neoclasică pe care câțiva scriitori au încercat să o impună în timpul Imperiului Napoleonian nu era mai puțin subordonată unor concepții perimate și oricum se situa departe de valorile teatrului lui Cornei și rasi. Cel care, la sfârșitul secolului XIX, intuind gustul publicului, a reușit să introducă elemente cu adevărat noi în concepția dramatică, a fost Guilber de Pixerecourt, supranumit și nu cu un accent peorativ, Cornei al bulevardelor. El creează un teatru popular, eliberat din capcana celor trei unități, violent, romanesc, în care genurile se întrepătrund. Se năștea melodrama considerată pe bună dreptate Precursoarea directă a dramaturgiei romantice Și în decembrie 1827 Hugo, deja cunoscut prin versurile și proza de factură romantică Publică piesa Cromwell În a cărei prefață vor fi arătate pentru prima dată limpede Principiile ce călăuzesc drama romantică Iată pe cele mai importante în epoca modernă, numai drama poate exprima dualitatea naturii umane, sublimă și grotescă. În alcătuirea dramei este suficient să se țină seama de o singură unitate, unitatea de acțiune. Drama poate și trebuie să oglindească tot ceea ce se întâlnește în natură și în realitate. În redarea faptelor și evenimentelor nu neapărat frumosul trebuie căutat și reliefat, ci este mult mai important pentru veridicitatea lucrării păstrarea culorii locale, sublinierea a ceea ce poate fi socotit caracteristic, până la amănuntul aparent nesemnificativ. Publicul este captivat de dramaturgia romantică, critica o sprijină. Piesele lui Alexandre Dumas, Alfredo Vigny și Victor Hugo sunt stăruitor solicitate de toate teatrele importante din Franța. În iulie 1829, Hugo termină Marion de l'Orme. Cercurile literare ale Parisului elogiază manuscrisul, însă cenzura se opune reprezentării, considerând anumite pasaje ofensatoare pentru regalitate Stimulat în spiritul său combativ și dorind o izbândă certă, Hugo scrie drama Ernani Un succes complet, un succes meritat, după cum exclama un critic În postura de conducător al școlii de teatru romantic, Hugo dorește mai mult ca oricând să emoționeze și să instruiască iar te prietene, purtat de entuziasm, am întrerupt uh... Cu evocarea o evocarea acelei celei de noitate. După a atmosfera atmosferă crocotitoare am trânjit S-o recunoaștem totuși la premierele de mai târziu Coregele Petrece, Lucreția Borgia Și uh, Angelo Tiranu Padovei. De altfel și ele îndelung aplaudate piesele Cucerind imediat favorurile publicului exact. Însă nu și ale criticilor E bine E, e, e... e prețul plătit pentru o greșeală esențială Că m-am îndepărtat De propriile principii Făcând concesii melodravii Ăsta e... este adevărul nu, nu, Acum nu. Însă... Da, da, da, tocmai vreau să ne vorbești de proiectul tău da. E un subiect la care reflectez de mult uh, Poate fi rezumat astfel Un grand de Spania, don Salust, exilat de regină Vrea să se răzbune pe ea prin intermediul lui Ruy Blas Un servitor care o iubește uh -huh. Orbit de dorința de a accede la femeia adorată Rui Blas ignoră perfidere unăltiri ale stăpânului Și acceptă pentru un timp identitatea falsă pe care o dă da. Rui Blas devine don Sezar pe autenticul domn Cezar, nobil scăpătat și ruda sa apropiată, don Salius îl va îndepărta de la curte da. Rui Blas ajunge favoritul reginei și prim-ministru Așteptând cu răbdare momentul potrivit, domn Salius intenționează să dezvăluie întregul adevăr și prin această ofensă supremă să distrugă pe suverană Rui Blas însă îi va dejuca planul Încerc să ghicezi temeiurile care te-au apropiat de un subiect în fond destul de banal. Sigur, uh, sigur, am... la o judecată sumară, totul pare o simplă intrigă de palat da, și totul. Prieteni, totuși... bine, sunt ultimul care să mă îndoiesc de profunzimea gândului tău și de forța imaginației tale. Subiectul, subiectul trebuie privit într-un context mult mai larg. Acțiunea piesei Rui Blas se va numi. Se petrece, deci, în Spania spre sfârșitul secolului XVII, pe când în Ernani se vorbește despre Spania la începutul secolului XVI. Înțeles. Ernani și Rui Blas încadrează două secole din istoria Spaniei. În vremea lui Hernani, descendenții lui Carol Quintul, monarhii din casa de Austria, luptau cu spada și orgolul nobilimii pentru a-și impune autoritatea absolută. 200 de ani mai târziu, nobilimea nu mai contestă drepturile regilor Spaniei, dar aceștia se dovedesc politicieni și reformatori mediocri, șovăie. Sunt bicisnici, se refugiază într-un într-un trecut glorios incapabil să găsească soluții pentru prezent. Uh -huh. Și astfel, unitatea politică se spulberă. Legea este eludată, finanțele sunt secătuite, armata și poliția și-au pierdut eficacitatea. Trei spectacol public. Căruia, desigur, fiecare cetățean îi prevede sfârșitul. Iar nobilimea, mai cu seamă cea de la curte, va încerca să profite cât mai mult și cât mai repede de pe urma circunstanțelor tulburi, ca să se îmbogățească, să acape ranguri și putere, traficul de influență, venalitatea, lipsa de scrupule iau proporții fără precedent. Între cei cu sânge albastru și un om carui blas, devotat datorii față de poporul din rândul căruia s-a ridicat, nu se va putea crea vreodată o apropiere. Va exista întotdeauna un ireconciliabil conflict. Castii. Eu stărui să discutăm pe față venitul fiecărui. Căci unii au cu carul, iar alții nu au de ajuns. Deci să curmăm odată acest grav neajuns. Veniturile țării sunt prea împrăștiate, e un dezastru public. Să facem deci dreptate. Ubire are tuturor. Domnul de Priego percepe tot venitul din mosc și indigo camporal. Înghite ca un titanozaur, impozitul pe sare, pe chihlimbar, pe aur, plus alte zeci de și plus etc. Ea. O, o Montasco, fă bine și nu te supăra! Din noi toți la oaltă ai partea cea mai mare, venitul de la porturi, plus dijma de la mare, plus darea pe arsenic, pe cărțile de joc, amenzi nenumărate și multe la un loc, un bir pe plumb, aramă, Prea multă lăcomie și eu nu am nimica, să-mi dați ceva și mie! Auzi, auzi, bulboiul, domnim ca un calif cu chiar în cu alta în tenerif pe insulele toate domări, ce dracu! Și totuși toată ziua se tânguie, săracu! Nu am nimic! Ai negri! Ce-i dau? Ei nu, Pendui?! <laughs> Tot eu sunt cel mai subred să ceva păduri! Dă-mi indigo indigoul și îți cedez toți mei! E bravo! Oftă bună, miniștrii mei integri! O, sfednici onorabili și mândri demitari, V-ați transformat cu toții în bandă de tâlhari! Ai cum nu vi-e rușine! bați și ora când Spania se neacă în văzul tuturora! Deci asta-i grija voastră de trebile obștești. Să-ți umpli buzunarul, să te căpătuiești. Când țara și-așteaptă plângând deznodământul, voi, cioclii ei, hrăpare, i jefuiți mormântul. Deschideți bine ochii, tot, tot ce ne-a sedus, virtutea țării noastre, grandoarea ei, S-a dus. Căci Spania e slăbită de bani și de ostași, în valurile mării pierdurăm cu durere vreo 300 de vase și în plus mii de galere. Ce mai doriți, miniștri netreni și slugoi? Acest popor de oameni lihniți, desculți și goi, împovărat de sarcini și subt până la ciolane, vă dat pentru desfrâuri orgii și curtezane, știți cât? Va da de-a lungul la 20 de ani aproape 600 de milioane bani și tot nu va ajunge. Rușine să vă fie! În tot cuprinsul țării, soldații cu trufie terorizează lumea și o jefuie o flintă de bândește din orice tufiș, în nu numai vrajbă, pe spatele opincii se bat prinți între dâni și se încaiere provincii, călugări de asemenea de prada chtiați și toți vor să despoie pe cei mai despoiați. Bisericile noastre sunt toate o ruină, cresc ierburi și șopârle ca într-o vizuină, Unde te tot intrici, desmăți și strâmbături. Azi spanii haznaua pe care îi curg glături. ne invadară țara străinii și briganzii, Ne pradă genovezii și sarzii și flamanzii, Madrid e turnul Babel! Faimoși al Guazilii sunt blândi cu cei puternici și câini cu cei umili. Nu trece o noapte fără hoții și asasinate și țipătul mulțimii mereu înspăimântate. Am devenit o cloacă de răi, de necinstiți. Iau mită, magistrații, soldații nu splătiți, Învingătorii lumii s-o haită destrămată de goi, de sculși și mizeri. Ce? asta e armată? Nici șase mii de oameni, haihuii și fără de frâu, cu o cămașă ruptă și cu un pumnal la brâu, un regiment e o bandă, un fel de adunătură. De cum se lasă noapte, ieșind la cotitură, soldații se transformă în derbedei și hoți. Matalobosi astăzi mai tare ca noi toți. Când trece pe șosele, în învărătească, țăranii se adună, încep să cârcotească, ba unii chiar insultă cortegiul imperial, iar el, regele vostru, Stă la în îngândurat și singur închis ca în prezbiteriu Și asistă cum năvalnic se năruie un imperiu acesta e adevărul! europa întreagă acum ne calcă în picioare Cum calci o zdreanță în drum Suntem în plin dezastru! Și fără să vă pese, dați busna și pe bruma ce ne mai rămăsese Acest popor de vază și de străbuni măreți a căror umbre sfinte ne văd de pe pereții în agonie. Era de glorii se termină dramatic ca și leul ce moare de vermină. Ce faci tu, Carol Quintul, tu împărat măreț pe aceste vrem de jafuri, teroare și dispreț? De ce nu ieși din groapă să vezi și să te speri, cum un regat în care trăiesc zeci de imperii se năruie? O, Quintus! Îți cerem ajutor, căci Spania se stinge în văzul tuturor. Ah, globul tău pe care îl țineai în mâna dreaptă, un soare a cărui raze păreau că se îndreaptă spre Spania, să o facă să strălucească în veci. Azi globul tău e un astru cu raze stinse, reci, o lună pe trei sferturi mâncată de rugină Și care nu mai poate să-nprăștie lumină. Superbați moștenire e scoasă la mezat, Iar sceptrul tău se vinde ca lucru vechi, uzat. Atâți pitici din mantiață regală Și-au încropit costumea și zise de gală, Iar vulturul năvalnii care pe vrem plutea deasupra împărăției Și care răspândea în lumea întreagă teamă, respect și strălucire, l a pus acum să fiarbă în fama lor tingire. De fapt, din câte dau eu seama, piesele Hernani și lui Blas se constituie în două tablouri de epocă diametral opuse. Exact, exact. În primul, soarele casei de Austria răsare, în cel de-al doilea, el la pune. Frumos spus. Vezi, ideea de mascări a aristocrației spaniole, ajunse pe cea din urmă treapta de gădere și turpitudinii, ocupă un loc central în întregul eșafodaj al piesei. Ne vedeți, situația social-politică amintită nu este caracteristică Spaniei Ea se întâlnește în perioada respectivă în mai toate monarhiile europene Deci în Franța, Da, da da, da, da, și în Franța Însă în urma experienței nefericite cu Marion Dulor M-am hotărât să prefer ca loc de desfășurare al piesei o altă țară și m-am gândit, nu contează că eroii mei au o nume de rezonanță spaniolă Dacă voi reuși să le imprim valoare de simbol Înțeleg, înțeleg, înțeleg Deci, oprindu-te la lui Blas în concepția ta, el reprezintă... Uh, Poporul de... lipsit de prezent, da. dar sigur pe viitor Poporul sărac, dar generos Înțelept, puternic, impetuos Aspirând în mod firesc la drepturi și la opoziție socială, care deocamdată îi sunt refuzate. Într-un pasaj din confesiunile sale, Rousseau a mărturisește, că... ai sezizat analogia, Charles. Ideea scrierii piesei s-a născut odată cu parcurgerea tocmai a pasajului amintit. Tânărul Rousseau, pentru un timp servitor al contului Duguvon Și îndrăgostit de fata stăpânului, căutează adarnic să-i atragă aceste atenții Și a fost fericit când, în sfârșit, el a remarcat datorită spiritului său ascuțit Ce alcătuire în Napoda are o societate și cât de adâncii sunt prejudecățile legate de rang și de avere Dacă un Rousseau de-abia se poate face remarcat de oarecare o draslă de conte Iată, iată semnificații pe care vreau să le cuprindă și piesa mea Ambițios și curajos proiect dramatic, Victor Așadar, ce veți găsi în Rui Blas? Pagini adevărate de istorie în care destinele umane se înfruntă și se contopesc, fie biciuite de oribile pasiuni, fie călăuzite de flacăra pură a iubirii, cinstei și forței de sacrificiu. Disponibilități superioare și abjecție, ură și frumusețe morală. Totul gravitând simbolic în jurul unei povești de dragoste, petrecută, să presupunem, în timpul regelui spaniol Carol al II-lea și al soției sale, Maria de Neuburg. Versurile în care va fi turnată piesa le doresc capabile să emoționeze. Să declanșeze elanurile, să încânte sufletul și să convingă Da, să convingă Dacă spectatorii îmi vor îndrăgi unii eroi Sau îi vor detesta pe alții Îmi vor înțelege gândurile și vor întrezări anumite sensuri sociale și politice Atunci lui Blas nu va fi fost scris zadarnic Iunie 1838 Presat de Antonor Jolie, directorul teatrului renașterii, Hugo își desăvârșește documentarea și începe munca propriu-zisă de creație. Rui Blas urmează să fie prima piesă care să vadă lumina rampei pe noua scenă pariziană. Absorbit de activitatea intensă, scriitorul nu își va părăsi căminul zile de-a rândul. Timp în care Juliet Drouet trăiește retras în modestul său apartament. Tânjește după prezența lui Victor aliei. Spre care ei se îndreaptă toate gândurile, întreaga simțire În lungile zile de așteptare, ea își încredințează hârtiei, frământările, visurile, bucuria și tristețea Strigătul pasiunii sale capătă accente dintre cele mai profunde În fiecare zi, Hugo primește două sau trei scrisori concepute în cel mai pur stil romantic, semnat Juliet 21 iunie se pare, dragul meu, că astăzi ai început să lucrez la marea ta piesă. Nu știu dacă nu o să-mi pierd cumpătul în fața tristelor zile ce se vor scurce. Crede-mă, încerc să fac tot ceea ce pot pentru a avea curaj. Dragostea mea, Victor, astăzi aș vrea să mor ca să-ți arăt cât te iubesc. Trăind, tu nu o vești niciodată cu adevărat. Fiindcă persistă între sentimentele mele și sufletul tău, Prea multe mărăciuni, oboseli și griji care te împiedică să-mi vezi și să-mi simți dragostea în plenitudinea ei. 3 iulie Te iubesc. Dragostea ce-ți o porti e toată viața mea. Regatul meu e camera unde te aștept. Soarele meu sunt ochii tăi. Răsuflarea ta e aerul pe care îl respir. Fericirea înseamnă pentru mine speranța de a te vedea în curând. Hugo scrie cu îndârjire. Spre sfârșitul lui Iulie, Juliet își reclamă, amuzant, promisele trei acte ale ei. Suspin după cele trei acte ale mele, tot atât ca și după tine. Cât crezi că mai pot aștepta? Vreau actele mele imediat sau încep să în să știi. În nici trei săptămâni sunt definitivate primele trei acte Pe care Juliet le va citi prima Ca de altfel și câteva scene din actul al patrulea Era 1 august Două zile mai târziu Juliet reflectează melancolică Lucrezi, sărmanul meu adorat Iar eu te iubesc Fiecare din noi își urmează destinul Tu mergi în întâmpinarea gloriei Eu încerc să fiu fericită tu vei reuși sigur pe când eu... Dar când Hugo își dezvăluie intenția de a-i îngredința rolul reginei, Juliet exultă de bucurie. Sunt ca o biată somnambulă care a băut și ca multă șampanie, visez glorie, fericire, dragoste și adorație, toate acestea de dimensiuni gigantice și imposibile. În ziua de 12 august, Hugo îi aduce piesa terminată. O vor citi împreună. Sunt de față și prieteni dragi, Teofil Gotie și Charles Laudier. Niciodată n-am ascultat un text mai strălucitor, mai uimitor da. Da. E magnific. Vorbește da. acum, Juliet, sau viitoarea interpretă a reginei? ea spune Așa, mm? ei bine, pentru răutatea asta trebuie să te pedepsesc Îți atrag deci atenția că și una și cealaltă iubesc Iar surmanele femei orbite de dragoste se și pot înșela în anumite aprecieri Atunci să apelăm la persoane imparțiale, ce zici Teofil? Da, pe cât pot fi și eu imparțial cele citite îmi sunt prea proaspete în minte, mai trebuie să reflectez ca să-mi rânduiesc ideile. Dar un lucru mi se pare clar, că din toate piesele tale, Rui Blas e cea mai bună. Da, ai dreptate, Teofil. Prin armonia structurii și conturarea caracterilor, Rui Blas depășește chiar și Hernani. Don Salust, Rui Blas, Don Cezar da. sau Regina, personajele principale ale piesei, prin evoluția lor, prin săsătura relațiilor dintre ele, imprimă o incontestabilă autenticitate a acestui tablou de epocă. În care palpită viața cu evenimentele ei mari și mici, dureroase sau comice, înfricoșătoare de sau fericite. Evenimentele care prilejesc reflexia asupra trăsăturilor umane, bune orele. Uite, iată de pildă figura lui Domn Cezar, personaj extrem, extrem de interesant datorită jocului de umbre și lumini pe care l-ai folosit. Marele senior ruinat se dezinteresează de blazon, fură și se amestecă printre briganzi, dar, confruntat cu cinicul și necruțătorul de un saluist, își dezvăluie generozitatea și simțul onoarei. Ascultă, am nevoie pentru ispravă sumbră de cineva cu care să uneltesc din umbră și care să mă ajute să-mi izbutească un plan... E omul blând adesea devine grosolan și e siliț să ieie taurul de coarne când anumite intregi încearcă să-l răstoarne. Te fac om cu parale dacă m-a ajuns nici să merg până la capăt și să ating un cel, să prind într-o capcană o păsărică rară. Am numai o dorință fierbinte, temerară, să mă răzbun, domn Sezar, napraznic, nemilos. După cât știu din fire, nu ești prescrupulos. te răzbuni? Da, Cezar. Pe cine? Pe o femeie. Ajunge, încetează cu astfel de procedee. Vrei să cunoști părerea unui infam borfaș? Acel ce se răzbună și închip atât de laș, cel ce ridică spada și gata să o abate pe o femeie slabă, chiar dacă e vinovată, acela fie nobil, de viță, gentilom, acela fie duce al Castiliei, nu-i om. Să poarte zeci de trese și decorații rare Să apară în mulțime cu surle și fanfare Să fie fiul de rege, de împărat, de zeu E un sinistru Un mârșaf de rbedeu Pe care pentru fapta ai și lașe și se Aș vrea să-l văd cu ștreangul de gât expus în piață Nicio vorbă, eu nu sună Nu-mi trebuie nici banii și nici secretul tău eu înțeleg să jefui, să prad pe înoptate, eu înțeleg să intru cu forța într-o cetate, dându-una sal cu barda cu o sută de pirați, eu înțeleg să gâtui străjerii scelerați și să mă badnă praznic ca lupii, ca turbații, noi dinte pentru dinte, bărbații cu bărbații, dar în chip lași pe tăcute să sap fără a împăsa unei femei o groapă ca să-ți afunde nea și pentru o glumă proastă sau pentru o mică toană să prind o păsărică plăpândă în capcană? N-accept cu prețul acesta să redevin, senior, cât sunt eu de netrebnic și totuși mă-nfior. Îți jur în clipa asta pe cel tot puternic, decât să fiu atâta de josnic, de nemernic. Prefer să fiu în piață de un stâlp legat de mâini și să-mi sfârșiez stârful o haită de câini. N-am nevoie de mila dumii tale. atâta timp, senore, cât voi găsi în cale fântâni cu apă rece și aer să respir. Cât un tălhar să-mi de o haină chilipir, că voi găsi pe stradă un loc mai la răcoare Să dorm cu capul în umbră și labele la soare Și cât timp mi-o dat domnul curajul neîntrecut De a uita belșugul și fastul din trecut. Deci, domn Saluist, adio. mă întorc acum agale să-mi regăsesc amicii, Bandiți și haimanale Și mi te las, marchize, cu nobilităi sterpi. Prefer să stau cu lupii decât să stau cu șerpi. Dar, uh, Rui Blas? Ah, e fără îndoială un personaj complex capabil să ilustreze destinul personalității într-o anumită conjunctură. Am însă o nedumerire. La un moment dat se declară hotărât să întreprindă unele reforme. Totuși, motivația acțiunilor sale în acest sens rămâne echivocă. Și mă întreb dacă tu ai sezizat. Nu mi-ar fi fost prea greu să insist asupra temeiurilor care îl determină lui, să-și manifeste spiritul reformator. Mai ales că o și doream, dar iarăși, iarăși m-am temut de cenzură. Într-adevăr, și regelui se arată deosebit de prudenți. Doar abia au trecut opt ani de când pe străzile Parisului se ridicau baricade. Aș fi compromis astfel apariția acestei piese pe scenă. Da. Atunci... Da. Am recurs la un subterfugiu ca să strecor totuși câteva din convingerile mele cele mai statornice, pe care le cunoașteți prea bine. Da. Rui Blas este deci înainte de toate un îndrăgostit pătimaș. Viața... Celurile sale le închină sentimentului nutrit pentru regina. Pentru salvarea căreia se va și sacrifica fără urmă de șovăială. Ai fost măreț, domn Cezar, măreț într-adevăr săltase tasem puțin colțul de la tapiserie și te-am văzut de acolo cum, demn și cu tărie, le biciuiai obraje cu fie ce cuvânt și cum plecau toți capul și ochii în pământ. Dar spune-mi, cum se face și prin ce străduinței căpătat atâtea și atâtea cunoștințe? De unde vine glasul acela voinicesc pe care l-au monarhii atunci când poruncesc? Parcă venea din ceruri. Parcă o divinitate din slavă, Pogoruse. Pentru că, Maestate, eu vă iubesc. Și, las și voința m înfrunta, mă surpă ca să surpe pe Maestatea ta. Dar nimeni nu o să frângă în ca ca să vă apăr, Doamnă, de orice sunt în stare. Eu. Vă iubesc atâta de mult, cum să vă spui, cum îndrâncește orbul lumina soarelui. De șase luni de rândul visez fără încetare să vă iubesc, în taină și de la depărtare. Nici trena să vă mângâi n-aș cuteza să cer. Când vă zăresc, mi-apare un serafim pe cer. Am vrut să lupt, să uit, am vrut să spulber gândul și patima din suflet, de șase luni, de-a rândul, v-am ocolit într-una. Cu cât însă fugeam mai tare, cu atât mai tare vă îndrăgeam. Da, vă iubesc, o doamne, și-am cutezat în față să o spun măriei voastre. Mă miră că-s încă în viață. Dacă mi-ați spune acum să mori, jur, aș muri. Vă cer umil iertare. Oh, nu, nu, nu te opri, vorbește mai departe ascultă întâi întâia dată cuvinte de calde. Sunt încă tulburată privirea ta și vocea-n fiori. de știi și eu cât sufăr. De zeci și zeci de ori, de șase luni încoace, de când tu fugi de mine. Eu din potrivă, Sezar. Dar nu, nu se cuvine să-ți spun aceste taine. O spuneți, ți văim Sufletul meu se umple de toată vraja lor. Ei bine, ascultă. Doamne... Fac o Când o iubire, inima-n două sfârșie, Oricine poate să vadă ce se ascunde în ea, Tu o coleai, regina, și dânsa te dorea. Eu zilnic vin aici și din ascunzătoare te ascult, Și te contemplu mereu admiratoare, Te-am urmărit de aproape și știu tot, Tot ce faci, ești plin de înțelepciune, Stăruitor, baci. tu ești în țara noastră Adevăratul rege, de șase luni încoace din umbră se înțelege Te-am ajutat, don Cezar, să te ridici mereu Spre culmea ce-ți urzise din cerul Dumnezeu. Tot ce-mi e drag îți este la fel de scump și ție, Până mai era o floare și azi o împărăție. Întâi ai fost bun, darnic, acum ești măreț. Pentru o femeie acestea sunt daruri fără preț, de ce, mărite, doamne, mai ferecat de vie? Sunt ca o păsărică închisă în colivie, lipsită de speranțe, de dragoste, de dor. Îți dai tu bine seama cât e de îngrozitor să fii mereu stingheră, uitată, ocolită și în fiecare clipă amarnic umilită. Am vrut chiar ieri, de pildă, să schimb odaia mea de lucru, care e tristă și mă nemulțumea. Am vrut să o schimb cu alta, din celelalte toate mai veselă, mai mare. Mi-au spus, Că nu se poate Regina ta e o sclavă De aceea eu îți cer Tu ce-ai picat pe lume Ca un trimis din cer Să scape această țară de hidra Ce o strivește Și să salvezi poporul acesta Ce muncește Să mă iubești Don Cezar, Și să mă ajut să scap Îți spun acestea toate Cum mi-au trecut prin cap Iubita mea, regina, trăiesc o epopeie. Regina, pentru ceilalți. Cu tine sunt femeie. Și sufletul și mintea ta aparțin la fel. Mă ncred profund în tine și știu că nu mă înșel. Când vei avea nevoie, voi alerga în pripă. Pe fruntea ta se vede cum flutură o aripă. Fi mândru, Cezar, geniul este coroana ta. Adio. Dar oare, oare inteligența, ca și celelalte însușiri cu care mi-am înzestrat eroul, forța sa morală, revolta categorică în fața fără de legilor aristocrației, nu ne îndreptăsește măcar să presupunem că el s-ar putea sacrifica pentru o cauză net superioară, da. încercând solidar cu poporul să îndrepte o alcătuire socială strâmbă, da. o idee da. ce sper să fie receptată chiar și în modul acesta de cei mai mulți dintre spectatori. Da. În împrejurările de acum nu văd, nu văd cum aș fi putut face altfel. Cu antenor ai vorbit? Judecând după tonul scrisorilor primite de la el, nerăbdară de a-mi citi textul, îi se accentuează pe zi ce trece. Mă rog, asupra impresiei ce va face piesa, nu amândoi. el Rămâne de văzut ce distribuție ți asigură. Pentru Rui Blas și regină, opțiunile mele sunt ferme. Accept să discut numai în privința interpreților celorlalte roluri. Dacă totul se desfășoară normal, în două, trei săptămâni încep repetițiile. Na, domnule Hugu, a jucat în premier o piesă scrisă de dumneavoastră oricând pentru orice teatru un eveniment da. Cu atât mai important de data aceasta când ne aflam în fața unui text de o asemenea frumusețe. E, domnule Atenor, ai rămas un curtenitor no. Ne cunoaștem însă de o bucată bună de vreme ca să nu știi că vanitatea mea e puțin sensibilă la astfel de flată <laughs> Mai degrabă sunt tentat să presupun că dincolo de cuvintele dumitale ascuns o anumită reticență față de ce? Ai obiecții în privința textului? Spune-te, rog, deschis spune -te. Nici nu poate fi vorba de a schimba fie și o singură replică Atunci, -a. a, poate distribuția Lometre nu e disponibil? Știam că și-a terminat urmeul. Dar l-aștept dintr-o clipă într-alta. A fost de ajuns să-i trimit o vorbă că l-a solicitat pentru o nouă pieză și a acceptat entuziasmat. Nici măcar nu a întrebat despre ce rol e vorba. Nătăștuiesc totuși că piesa a citit-o. Sigur, oh, sigur. de v-am rezervat plăcerea de i comunica personal numele personajului. Sunt convins îi veți face o mare surpriză um, Da, și ceilalți? Uh, ceilalți, Moza Mi se pare cel mai potrivit pentru a-l interpreta Pe orgoliosul, sinistrul Don Salus D'acord Fereol Un excelent actor de comedie. Da, îl văd creind un don guritan închistat într-o morgă ridicolă Penibil în pretențiile sale de bătrân amorez Și de data aceasta alegerea e judicioasă Asupra celor care vor da viața lui Rui Blas și don Cezar am căzut de acolo Da, care altfel și asupra rolului reginei Domnule director, cred că am fost limpede Dar da, cum să vă spun eu, sigur Dar aș vrea însă Dacă îmi permiteți Să... <fie> Romagile mele Marlui scritor Victor Hugo Muzele să vă păstreze mereu În fericita lor pază Într-o și a noastră Umilii slujitori ai scenei fratele. Iar dăruitului director fratele. Antenor Jolie Îi prezintă aceleași omagi respectuoase Urându-i ca și Hermes fratele. Călăuzească spre profituri, nu numai artistice <laughs> Ce tiradă, Nu ne rămâne decât să aplaudăm și să-i mulțumim Ori oh, desigur, desigur, Oricând, domnilor, la dispoziția dumneavoastră Sunt nespoți de bucuros să te revăd după un timp cam îndelung e, dragă, Meseria asta te poartă prin atâtea locuri Ți-am urmărit itinerarul triunfalelor reprezentate. Ești celebr, este. <laughs> încerc să-mi fac meseria cât mai bine, domnule Hugo atâta tot din păcate, nu întotdeauna pe texte prea bune De data asta însă, în piesa dumneavoastră Sper să depășesc tot ce am creat să spun un secret Dacă vrei să mă crezi, nici eu nu-mi doresc altceva <laughs> <laughs> Mai ales că, oricât m-aș gândi pe lui Blas Nu-l pot imagina interpretat de altcineva Ați spus? Rui Blas? Da Rui Blas? Nu Don Sezar? Don Sezar este destinat lui să înferma. Oh. Ce surpriză Într-adevăr îl voi juca pe lui Alfel piesa nu se va reprezenta Domnul Iugu Nu vă închipuiți cât sunt de bucuros Presupuneam că va reacționa astfel Gândiți-vă, de ani, de zile Sunt distribuit numai în rolul de panași Îmbinând impetuazitatea pornirilor cavalerești cu ironia și aparenta nepăsare pentru ziua de mâine Curajos, vesel, superb <gă> M-am cam săturat Un actor trebuie să încerce să folosească întreaga claviatura talentului Totuși îmi dau seama, ai fi acceptat și rolul domn Cezar Pentru că e scris de Victor Hugo, altfel Domnule Lumet, am o încredere nemărginită în talentul, sensibilitatea și experiența dumneavoastră Ești un mare actor, domnule Favorit din plămada unui chin sau talma, a te transfigura în lui Blas, consider că e o șiie a succesului piesei. Rolul acesta trebuie să fie un corolar a întregii dumitale cariere. Să nu vă îndoiți o clipă. Cât privește partenera dumitale, domnul Antenor știe, o prefer pe domnișoara Juliet Druie. A, uh, Juliet, Juliet, Juliet. desigur uh, Domnule Iugu, e da? momentul totuși să discutăm și acest aspect Dacă vreți, mai delicat Aspect delicat? Nu înțeleg Domnule Iugu, voi fi sincer Succesul acestei piese e mai presus de orice considerente Fie ele chiar datorate dragostei Domnule Vă rog Pentru rolul reginei ne trebuie o actriță extrem de experimentată, o adevărată artistă în stare să redea triplă ipostază a personajului, ființă candidă, suverană și femeie. Or, domnișoara Druie are calitățile absolut necesare pentru a-și asuma o asemenea responsabilitate? Să privim lucrurile în față. Domnului Hugo, eu consider că nu. E dureros, știu, da, vă rog Nu uitați că tot ea A compromis cu cinci ani în urmă Premiera piesei Maria Tudor Da, să înțeleg, domnule Antenor în Că punctul de vedere exprimat echivalează cu o hotărâre. Domnule Iugu, piesa vă aparține Eu sunt dator să fac tot ceea ce îmi stă în putință Ca să aibă un mare succes De aceea v-aș propune pe domnișoara Baudouin aveți dreptate, domnule director. Domnule Alegerea e mult mai bună. Juliet. Oh, bună ziua, domnule! Am fost invitată de domnul Iugo. Vă cer scuze că, fără să vreau, am ascultat ultima parte a discuției. Nu m-ați remarcat când am intrat. Greu, domnule Poate însemna și asta o dovadă că și în rolul reginei aș fi trecut neobservată. No, Juliet. Era o, era o discuție preliminară, nu s-a stabilit încă nimic Uite, eu, unul, voi juca bucuros alături de tine Frederic, te rog Domnule Antenor, începând în acest moment, considerăm piesa retrasă A, Domnule Hugo, există un contract, da. dar mai ales v-ați asumat anumite obligații morale Gândiți-vă, vă rog, gândiți-vă da. bine, nu luați o hotărâre pripită Frederic, bine, bine. acum cred că e mai bine să ne retragem domnule Șară, domnule... Cu bine, Juliet, respectele bine. mele, domnule Hugo cât mi-am dorit acest rol, Victor, câte năzuințe mi le vedeam împlinite și această ultima speranță spulberată. Ce voi deveni? Ai auzit, Juliet, piesa nu se va juca fără tine. Ca să fiu din nou fluierată și tocmai eu din orgoliu să pun sub semnul întrebării succesul capodoperei tale... Cum îți închipi că aș accepta? Dar rolul l-am scris pentru tine, Juliet Maria de Noiburg, cu sufletul ei pur Însetat de dragoste, ești tu replicile ei înflăcărate, Le-am aflat în nenumărate scrisori pe care tu mi le-ai trimis Loialitatea tu... și generozitatea ta Nu au margini, iubitule Ca și devotamentul tău Crezi însă că în acești ani nu ți-am observat toate eforturile pentru a-mi disimula orice afront sau pentru a-mi ascunde prilejurile de îngrijorare? Juliet. <laughs> Uite, astăzi trebuia să vină momentul adevărului. Juliet, antenor are gusturile și preferințele lui perfect. Aș putea să-i forțez mâna, nu o voi face însă, pentru că mai există și alți directori de teatru care îmi vor accepta încântați condiții. Vezi, ai spus vor accepta, așa e. Dar câți din ei m-ar propune pentru rol? Juliet, Juliet, de ce te chinuiești atât? Când totul nu e pierdut Să nu ne amăgim Entuziasmul, perseverența, dăruirea Admirabilul meu iubit Nu pot, din păcate, soluționa chiar totul Nici atunci când ne nutrește dragostea Dar, Juliet, Și apoi milă, îngăduință, aplauze de circumstanță, Ce poate fi mai umilitor în meseria mea? Dar nu, nu trebuie să vorbești astfel Ai văzut și Frederic Lometre crede în tine Niciodată Maria de Noiburg nu va trăi prin mine și pentru mine o știu, dragul meu, o simt. Iar acum, te rog, promitem că vei accepta propunerea lui Antenor. Da, Înțelege-mă, Juliet. Și nu... vei începe imediat Ju repetițiile. Juliet. Autorul celebru, Victor Hugo, este dator să-și respecte obligațiile morale nu față de obscură actriță, ci față de public. El îți așteaptă piesa. Premiera Rui Blas are loc la 8 noiembrie 1838, pe scena Teatrului Renașterii. Publicul aplaudă cu entuziasm de-a lungul a 49 de reprezentații, însă și acum criticii se dovedesc rezervați. Odată cu reluarea piesei în 1872, tonul aprecierilor publicate în ziarele epocii se va schimba simțitor. Toți criticii importanți vor recunoaște în Rui Blas capodopera dramaturgiei ugoliene, remarcându-i în primul rând, ca un merit inegalabil, frumusețea poeziei. Niciodată versul dramatic, se scria în gazeta Parisului, nu a fost folosit cu o forță atât de mare, cu o ușurință atât de suverană. Poezia lui Hugo poate exprima totul, de la efuziunile sentimentale cele mai lirice până la cele mai minuțioase detalii de etichetă de la cea mai pretențioasă erocință până la gluma cea mai îndrăzneață. Iar severul critic, Sarsei, exclama, Ce versuri, pătrunzătoare și sonore! Splendide versuri izbucnesc de pretutindeni, versuri viguroase, clare, maestoase, alcătuind metafore scânteitoare!" Să reproducem și câteva considerații purtând girul unui scriitor de excepție, Emil Zola, Deși subcinte, ele ne apar semnificative pentru a înțelege de ce Ruy Blas se singularizează în creația dramatică uigoliană, de ce această piesă a rezistat asaltului timpului, curentelor literare, oscilațiilor gustului publicului, de ce nu numai comedia franceză, dar și alte prestigioase companii teatrale din întreaga lume o mențin în repertoriu. Din toate dramele lui Victor Hugo, afirma Zola, Rui Blas este cea mai scenică, cea mai umană, cea mai plină de viață. Da, lumină, culoare, parfumul epocii, nimic nu este uitat. Versurile lui Hugo încântă în tocmai ca sunetul limpede al unui cristal. Să mai adăugăm că în 1954 rolul titular i-a prilejuit lui Gerard Philippe o mare creație într-o montare semnată de binecunoscutul regizor Jean Villar. În țara noastră, reprezentarea piesei Rui Blas se datorează, ca și atâtea alte capodopere din literatura universală, căutărilor și străduințelor renumitului actor Mihail Pascali. În stagiunea 1867-1868 la București, el apare în rolul Rui Blas, cucerind admirația contemporanilor prin poza nobilă, statură, elogvența cuvântului, gestul imposant și iluminarea interioară. Ulterior... Dificilul rol se va număra printre creațiile de referință ale altor slujitori de frunte ai scenei românești Grigore Manolescu, Notara, Aristide Demetriade, Valentinianu, Tony Bulandra, George Vraca În rolul reginei, interpretat pentru prima oară de Matilda Pascali Cronicile consemnează strălucitorul succes avut pe scena Teatrului Național de o actriță devenită legendară Aristița Romanescu mai apropiate de zilele noastre, să amintim și o notabilă montare în 1964 pe scena Teatrului Tineretului, în regia lui Constantin Codrescu, totodată deținând și unul din rolurile principale, alături de Leopoldina Bălănuță și Ion Manta. Îi se pot reproșa teatrului lui Hugo chiar și ultimelor sale piese, burgravi și torchemada, destule imperfecțiuni vădite în structura dramei și personajelor, datorate în bună măsură folosirii excesive a accesoriilor obișnuite ale melodramei. Însă tot atât de adevărat este, după cum arată exegetul Hugolian Paul Bere, că Hugo a conferit dramei o noblețe și o frumusețe necunoscute până la el, care atrag și se duc tocmai fiindcă nu sunt veșmintele somptuase ale unei statui rigide și perfecte, creată după canoane, ci ale unui corp suplu și viu. grafia unei capodopere Rui Blas, de Victor Hugo. Scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu Au interpretat Dan Condurache, Irina Mazanitis, Florian Pitis, Emil Hosu, Lucia Mureșan, Mircea Albulescu, George Oancea, Adela Mărculescu, Alexandru Repan, Catița Ispas, Constantin Dinulescu, Candid Stoica, Sorin Gheorghiu, Ștefan Hajima. Regia de studio Ion Prodan Regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Cristian Munteanu.